Harmadik rész. Isten keze. A Bördoné utca. A párizsiaknak csupán egy hét kellett a házasság törő hercegasszonyok elítéltetése után, hogy megalkossa az orgiákról és kegyetlenkedésekről szóló legendákat. Mindez azonban csak utcasarki fantázia és szatócs fecsegés volt. Az egyik ember azt állította, hogy a komájától hallotta a hírt, aki a fűszerszámokat szállítja a nezle palotába. A másiknak egy unokatestvére élt pontoában. A nép mesélőkedve, főleg burgundi margitra terjedt ki, és túlzott szerepet tulajdonított neki. A fecsegők szerint már nem csak egy szeretője volt Navarra királynéjának, hanem tíz. 50. minden estére egy újabb. Sok-sok kitalált történetet sugdosva, félősen és megbűvölten mutogatták egymásnak a nezletornyot, amely előtt most éjjel-nappal őrség állt, hogy távol tartsa a kíváncsiskodókat. Mert az ügy még koránt sem ért véget. Híre terjed, hogy a palotájába zárkózott trónörökös kínosztatja szolgáit, hogy így kicsikarja belőlük, Mit tudnak felesége kicsapongásairól? Utána holtestüket a folyóba dobatja. Egyik reggel, a korai órákban, A szép Beatrice de Hirston lépett ki a Dártoá palota kapuján. Május eleje volt, a házak ablakain ragyogott a napfény. Beatrice ráérősen lépkedett, S élvezte a homlokát cirógató langyos szellőt. Beszívta a zsendülő tavasz illatát, s örömére szolgált, hogy kihívóan magára vonja a férfiak figyelmét. Főképp, ha ezek a férfiak a szegényebb néposztályhoz tartoztak. Amikor a Szent Euszták negyedbe ért, befordult a Bördöné utcába. Az itt sorakozó boltocskákban tanyáztak a nyelvános írnokok, meg a viasz árusok akik nem csak különféle gyertyákat és viasz festményeket, hanem viasz író táblákat is gyártottak. De ebben az utcában másféle üzletekkel is foglalkoztak. Bizonyos házacskák hátsó helységeiben rendkívül óvatosan, súlyos aranyakért a legkülönfélébb varázslathoz szükséges kellékeket árusították. Kígyóport, szúzalékot, macska agyvelőt és Szajhák szőrszálait, valamint megfelelő holdálláskor szedett füveket, amelyeknek segítségével szerelmi báitalokat vagy egy-egy ellenség megétetésére szolgáló mérgeket kutyvasztottak. A szűk sikátort gyakran Boszorkányok utcájának is nevezték, mert itt maga az ördög kufárkodott a méh amely első rendű matéria a megrontáshoz. Beatrice de Harrison közömbös arccal, ide-oda sikló pillantással lépett az egyik boltocskába, amelynek cégére egy festett bádokból formált vastag gyertya volt. A keskeny hosszú és humályos bolt mennyezetéről a legkülönfélébb méretű gyertyák csüngtek, s a falak mellett húzódó rekeszekben, a gyertyakötegeken kívül, barna, vörös és zöld pecsét viasz tömbök hevertek. A levegőben erősen érződött a viasz illata, és minden tárgy kissé tapadt, ha megérintették. A kereskedő egy nyers gyapjúból készült, durva sapkát viselő vénember a golyó számológéppel bébelődött. Amikor Beatriz megpillantotta, fogatlan szája széles mosolyra rándult. Engelbert mester, szólította meg Beatriz. Az arta ápalot a számláját jöttem kiegyenlíteni. Ah, ez aztán jó cselekedet, nemes hölgyem, igen jó cselekedet, mert manapság bizony a pénz gyorsabban megy, mint ahogy jön. Szállítóink azonnal pénzt akarnak látni, s főleg az adó, a mál tőte folytogat. Ha egy livrért eladok valamit, egy át kell adnom az árából. A király többet keres a munkámon, mint jó magam. A számoló táblácskák közül előkereste az Artoá palota számláját, és egér szeméhez emelte. Ha nem tévedek a tartozás, négy lévr és nyolc szú, meg négy dénár sietett hozzátenni, mert szokása szerint a vásárlóra hárította a felpanaszolt adót. Én, én hat lévrt számoltam. Mondta szeretetreméltóan Beatrice, és két tallért helyezett a pultra. Ó, ez aztán jó szokás, sok ilyen vevő kellene. A talérokat a szájához emelte, és cinkos ábrázattal kérdezte. Bizonyára a védencét akarja látni. Nagyon elégedett vagyok vele, igen szolgálat kész, és keveset beszél. Ébrárd, mester! A bolt hátsó helységéből előlépő férfi sántított. Harminc éves lehetett, sovány, de erőteljes termettel, csontos arccal, sötét szemhéjjal, beesett szemmel. Engelbert mesternek hirtelen sürgő szállítani valójakat. Reteszelje be mögöttem az ajtót, egy órácskát leszek távol, mondta a sántának. A férfi, amint kettesben maradt Beatrisszal, elkapta a lány csuklóját. Jöjjön, húzta maga után. A lány követte, és átbújt egy függöny alatt, amit a férfi felemelt előtte. Egy kamrába jutottak, ahol egymás hegyén hátán hevertek a nyers viasz tömbök, a fagyúval telt hordócskák és a csomóba kötött kanócok. Egy ócskaláda, meg a salétromos fal közé szorítva, keskeny szalmazsák hevert a földön. Íme, a kastélyom, a birtokaim, évrád lovag kommendája, mutatott keserű gunnyal a sánta nyomorúságos kuckóra. De a halánál mégis többet ér, nem de? Megragadta Beatriz vállát. És te, suttogta, te többet érsz, mint az örökké valóság. Amilyen vontatott és nyugodt volt Beatriz hangja, olyan zaklatottan beszélt Évrard. A leánya tőle megszokott arckifejezéssel mosolygott, mintha csak gúnyolódna a dolgok és az emberek felett. Pervers gyönyört érzett a tőle függő lények láttán, márpedig ez a férfi kétszeresen is ki volt szolgáltatva neki. Ő fedezte fel egy hajnalon az Ártoá palota istállójában. A sarokba húzódott, akár egy űzött vad. Remegett és ájúldozott a félelemtől, meg az ésségtől. Évrád régi templomos volt, Franciaország egyik északi kommendájából, s a megégetése előtti napon sikerült megszöknie börtönéből. A mágiától megmenekült, de a kínzásoktól nem. A háromszor alkalmazott kínvallatás során egyik lába örökre nyomorék lett. Elméje kisé elborult. Összetörték csontjait, hogy ördöngősségét meggyonyja, pedig ebben ártatlan volt, tehát megtorlásképpen elhatározta, hogy ezentúl az ördögöt fogja szolgálni. Miközben megtanult gyűlölni, elfelette a hitet. Azóta csak bűbájosságról, boszorkány szombatokról és meggyalázott szent ostyákról álmodott. Egy célra, a Bördöné utca volt a legmegfelelőbb hely. Beatrice a férfit Engelbertnél helyezte el, aki ételt és szállást adott a hajdani templomosnak, s főleg alibit szolgáltatott, ha az elöljáróság érdeklődött felőle. Így aztán Évrárt faggyúszagó odujában a sátáni hatalmak valóságos megtestesülésének vélte magát, s csak a bosszú reményével és parázna látomásokkal foglalkozott. Az arcát időnként hirtelen eltorzító körcsös rángástól eltekintve Évrád nem volt hiány egy bizonyos nyels vonzerőnek. Tekintete tüzesen villogott, kezelázasan tapogatta Beatriszt, A lány tűrte, s hangon szólt. – Most meg lehetsz elégedve! – meghalt a pápa. – Igen, igen! – mosolygott Évrát kaján örömmel. Az orvosai porátört smaragdot étettek vele. Jó orvosság, összevagdossa a beleket. Bárkik is ezek az orvosok, nekem barátaim. átka kezd megfogarni. Egy már megdöglött. Isten kezdet gyorsan súlyt, ha emberkéz segít neki. No meg az ördögé is, tette hozzá Beatriz mosolyogva. A férfi felhajtotta a lány szoknyáját, s az a legkevésbé sem tiltakozott ellene. Az egykori templomos viasztól tapadó ujjai a rugalmas, sima és meleg combot simogatták. – Akart segíteni az ördögnek, hogy ismét pusztítson? – kérdezte Beatrice. – Kit? – A legnagyobb ellenséged, akinek az összetört lábad köszönheted. – Nogaré! – dörmögte Évrárd. Kisé hátra hőkölt, és a görcs háromízben is eltorzította arcát. A leány közelebb húzódott hozzá. Bosszút állhatsz, ha akarsz. Úgy tudom, itt vásárolja a világító számait. Nem ti a gyertyáit? De igen. Milyenek azok a gyertyák? Nagyon hosszúak, s fehér viaszból különlegesen kezelt, alig füstölő kanóccal készülnek. A palotájában vastag sárga gyertyákat éget, de azokat nem itt szerzi be. A mi gyertyáinkat, az úgynevezett törvénytudók gyertyáját csak írás közben, a dolgozó szobájában használja, s ebből hetenként két tucat kell neki. Biztos vagy ebben? Háza felügyelője tizenkét tucatot visz egyszerre. Az egyik rekeszre mutatott. Már előkészítettük a következő szállítmányt. Ott van mellettem már nincs, amellett Ma járt a királyi titkár gyertyakötege. Ezzel világítanak meg minden bűnt, amit agyukban fabrikálnak. Szeretném gyertyáikra köpni az ördög mérgét. továbbra is mosolygott. Épp oly hatásos mérget adhatok neked, mondta. Tudom, hogyan lehet megmérgezni egy gyertyát. Lehetséges az ilyesmi? kérdezte Évrárd. Aki egy óra hosszat szagolja a lángját, az többé nem lát másféle lángot, ha csak nem a pokolét. Ez a méreg nem hagy nyomot, és nincs rá orvosság. Honnan ismered? Ó, oh, ez az, himbált a vállát Beatriz, és lesütötte szemét. Egy por, amit a viaszba kell vegyíteni. És te miért akarsz végezni nogáréval? kérdezte Évrárd. Még mindig kacéran ringatózva felelt a lány. Talán mert mások is bosszút akarnak állni rajta. Te semmit nem kockáztatsz. Évrád elgondolkodott. Pillantása élesebbé, csillogóbbá vált. Akkor nem szabad késlekedni. Torlottak a szavak az ajkán. Megeshet, hogy hamarosan tovább kell mennem innen. Nem senkinek, de a nagymester unokaöccse, Jean de Longville mester, már kezd számba venni bennünket. Ő is megesküdött, hogy megbosszulja Molai úr halálát. Nem pusztultunk el minnyájan, a bennünket sújtó átok ellenére sem. Valamelyik nap itt járt nálam egyik régi testvérem, Jean Dupré, Üzenetet hozott és figyelmeztetett, hogy készüljek az útra, lengres felé. Szép lenne ajándékul Nogaré lelkét vinni Longvi úrnak. Mikor kaphatom meg azt a port? Nálam van, nyitotta ki nyugodtan tarsóját Beatrice. Egy kis zacskót nyújtott Évrárt felé, aki óvatosan nyitotta ki. Az acskóban kétféle rosszul elegyített port látott, az egyik szürke, a másik kristályos és fehér volt. Ez hamu, mutatott Évrárd a szürke porra. Igen, egy ember nyelvének a hamuja, akit Nogaré elveszejtett. Kemencében szárítottam, éjfélkor, hogy megidézzem az örtögöt. A fehér porra mutatott. Ez pedig a fáraó kígyójának pora. Csak akkor öl, ha ég. Ha mindkettőt beletesszük egy gyertyába. Beatriz határozottan bólintott. Évrát tétovázva nézett, hol az a cskóra, hol a leányra. De a jelenlétemben kell csinálnod, tette hozzá Beatriz. A hajdani templomos egy kis tűzhelyet hozott be, s felszította a benne parázsló faszzenet. Aztán a pecsétőr számára előkészített gyertyák közül kihúzott egyet, s egy formába téve meglágyította a tűz fölött. Végül egy pengével hosszában kettévágta és a kanóc mentén beleszórta a port. Beatrice ott sürgölődött körülötte, Varás szavakat mormolt, miközben háromszor is elhangzott a Guillaume név. A formát visszatették a tűzre, majd egy hidegvizes désában lehűtötték. Az újra egybefort gyertyán nyoma sem látszott a műveletnek. Egy kardforgatáshoz szokott férfi számára ez nem is olyan komisz munka, jelentette ki Évrárt kegyetlen, önelégült mosolyjal. Visszadukta a gyertyát a többi közé. Legyen jó követe az örökké valóságnak. Mormokta. A csomag közepén lévő mérgezett gyertya semmiben sem különbözött a többitől, de mintha egy szörnyű szerencsejáték főnyereménye lett volna. Melyik napon fogja a pecsét úr gyertyaváltással megbízott szolgája éppen ezt a gyertyát húzni? Beatriz halkan kuncogott, de Ébrárd már ott állt előtte, és két kézzel ragadta meg. Lehet, hogy utoljára látjuk egymást. Talán igen, talán nem, felelt a lány. A férfi a rozog a fekhely felé vonszolta. Hogyan csináltad, amikor templomos voltál, hogy szűz maradj? kérdezte a leány. Soha nem tudtam megtartóztatni magam, felelt a férfi tompán. És akkor a szép Beatrice a mennyezet gerendáira emelte szemét, ahonnan templomi gyertyák lógtak, s engedte, hogy képzelete elhitesse vele, hogy az ördög teszi őt magáévá. Utóvégre Évrárd is sánta, nem de?